L'extracció sanguínia 120-80, pols 92. Procediré a l'extracció de la bala. La bala és fora. L'extracció ha finalitzat. Ah. És massa aviat per cantar victòria. Encara ens queda reforçar les parets de l'artèria tèria danyada. Sí, és clar. Prolin monofilament. Sí! Monstre! ruïna pressió sanguínia 128 72 pols 88 encara està sota els efectes de l'anestèsia No et rendeixis. No et rendeixis, has de viure. Ah, doctor Boyer. Veig que ha aconseguit sortir-se'n amb èxit. Sí, almenys pel que fa a l'operació. L'alcalde ha mort. Vaja, quina llàstima. Ho sento, em sap molt greu. Ho diu com si no hi hagués tingut res a veure, vostè. Eh? ha sigut vostè qui poc abans que comencés l'operació ha decidit abandonar el nostre equip Sí però però aquel no hi havia ingressat abans que l'alcalde Escolti ara tenés qui va ingressar primer la qüestió és que nosaltres hem hagut d'omplir el buit que vostè ha deixat en abandonar el nostre equip sense permís del director però escoltin si és plau jo no vostè ha ha'rotat el treball de l'equip Jo mateix li vaig demanar que es fes càrrec de l'operació de l'alcalde com havia ordenat el director però vostè va decidir ignorar les seves ordres. Però escolti, senyor, en aquell moment... La cirurgia es fonamenta en les relacions de mútua confiança que s'estableixen entre els membres d'un equip. Però vostè ha optat per acaparar el protagonisme. He informat de tot el que ha passat al director i ha lamentat profundament com un fet com aquest hagi pogut malmetre el prestigi d'aquest hospital. faci en el càrrec. Un moment! Esperin, sisplau! Doctor Tenma, en aquest moment la pressió sanguínia del pacient és de 114 a 82 i té un pols de 84. Les seves constants vitals s'han estabilitzat. Bé, m'alegro molt. D'això, crec que ha fet una operació impecable, doctor. Oh! mentre descansava, a mort a l'hospital on va ser ingressat. En assabentar-se de la sobtada notícia, molts ciutadans s'han desplaçat fins a l'Ajuntament on han deixat rams de flors i d'altres obsequis per mostrar el seu condol. Fa pocs minuts s'ha convocat una roda de premsa a l'Hospital Eisler Memorial on ha sigut operat. Els comuniquem que l'alcalde Rodecker era mort a causa d'una oclusió de l'artèria caròtida interna. El nostre equip de metges ha fet tot el possible per salvar-lo, però una inflamació aguda del cervell ha acabat desencadenant el tràgic final. Les autoritats municipals han anunciat que prendran mesures urgents no. per donar resposta a la necessitat de l'elecció Pel que fa al cas de l'assassinat del matrimoni Lieber, que va tenir lloc ahir a la nit als afores de la ciutat, s'han trobat evidències que la residència va ser saquejada. Les investigacions se centren en la possibilitat que es pogués tractar d'un cas de robatori, o d'un acte de terrorisme polític vers el matrimoni que havia demanat asil polític. El germà gran dels fills bessons de la parella, que va rebre un tret al cap, es troba en una situació crítica, tot uh -huh. i haver superat amb èxit l'operació a que s'estudmès i de moment està inconscient. I ara passem a la previsió del temps. Em pregunto què passarà aquest pobre nen. Es preveuen cels clars a tot el país. Jo també estic igual aquí. Però pot que a la tarda hi ha intermitents. El senyor Reinhardt de la unitat de cures intensives diu que no pot dormir de cap de les maneres. Vol que li subministrem pastilles per dormir? Oh. Doctor Temmer, que em sent? Què? Ah, sí, sí, clar En aquest cas, fàcil favor de donar-li un dels calmants habituals. Caram, tot el dia que està a la lluna. Ei... Ah, el doctor Bécard. No deu estar passant pel seu millor moment, oi? Saps si el director hi ha pres alguna decisió? Mm? Recordi que ja el vaig avisar que els hospitals formen part del món de la política. Quina llàstima. Si hagués sabut portar la situació amb habilitat, tot li hauria anat d'una altra manera. Però què hi farem? Això vol dir que a partir d'ara ja és un dels meus, no li sembla? Mmm. Ova, oh, no s'ho així. Segur que tindrà oportunitat de tornar a recuperar el seu honor. Anem a prendre una copa? Així es distraurà. Sisplau, dispensa. Què? És sobre la possibilitat de prendre-li declaració a la germana Bessona. Perdoni, però ara no és el millor moment. Eh? La nena ha desaparegut de la seva habitació. Com diu? és el primer cop que surt de l'habitació i es posa a voltar per l'hospital. Què? Eh? Així doncs, el fet que l'Hospital Iler Memorial els hagi convertit en un dels centres de salut capdavanters del nostre país és gràcies al treball i la dedicació de professionals tan brillants com vostès. No cal que els digui que els hi estic molt agraït. Malauradament, ahir l'alcalde va morir en el nostre hospital, però, com és habitual, vam fer tot el possible per salvar-li la vida. Tot i així, la reputació del nostre centre no s'ha vist afectada. M'agradaria demanar un fort aplaudiment pel doctor Boyer i el doctor Eisen, que van lluitar fins al final per salvar la vida del senyor alcalde. He llegit el teu treball. Segués treballant així, d'acord? Arribaràs lluny. Perdoni. Hm? Uh, D'això, voldria demanar-li disculpes per tot el que ha passat. Tranquil, home, no cal que t'hi amoïnis. Escolti... Vas fer el que pensaves que havies de fer. Això és tot. No hi donis voltes. Senyor. I a continuació, voldríem sentir unes paraules del cap de neurocirurgia. Dispènci'm, senyor. Em demanen que digui unes paraules. No és a tu. Què? Permetim me que els presenti el nou cap de neurocirurgia, el doctor Boyer. Endavant, si plau, doctor. Enhorabona. Senyor, què significa això? Si vols continuar a l'hospital, ja m'està bé, tu mateix. Però val més que abandonis les aspiracions d'un futur ascens. Un home com tu, amb un caràcter problemàtic, mai ho aconseguirà. Reconec la teva destresa, però res més. T'aconsello que t'oblidis de presentar els teus treballs als cercles acadèmics. Però, senyor director, escolti'm! Encara que vulguis traslladar-te a un altre hospital, no comptis amb la meva carta de recomanació. Vull dir que les teves aspiracions no et serviran de res. fes la idea que la carrera que aspiraves s'ha acabat. Una operació és un treball en aquí. Salvar una vida humana és possible gràcies a la suma de l'esforç de cada un de vostès. Eva! Si plau, Eva, podries parlar amb el teu pare. Jo no he comès cap error. Jo tan sols vaig operar d'urgències un pacient que havia ingressat primer. És el que havia de fer. Això és és l'nell de compromís. Ques ho ets realment burro? Què? Eva! Doctor Norden du una jaqueta preciosa. I ara tu sí que fas goig aquesta nit. Estàs preciosa. <laughs> n'hi ha per riure. Vaig decidir venir a Alemanya després d'haver llegit un treball del ser. Heinemann i gràcies a ell he arribat fins on sóc. Però ara qui penso i sabent el que m'ha passat, és possible que aquell treball que em va impressionar tant l'hagués escrit algú en comptes del director, com estic fent jo ara. Era conscient que s’estava aprofitant de mi. Però pensava que si finalment m'acabaven assentint podria dedicar-me de ple a investigar el que m'interessa. A banda de salvar vides, els metges són per damunt de tot acadèmics. Oi que sí? Això que diu no és cert. Els metges hem de salvar vides. No totes les vides humanes tenen el mateix valor. No és veritat. No es pot posar preu a una vida humana. Jo no he comès cap error que tinc un caràcter problemàtic, i tu què? Tu no ets un metge, només ets un miserable, avariciós. Aquell desgraciat, aquell desgraciat, valdria més que es morís! T'haig d'estar molt agraït. Tu m'has ajudat a obrir els ulls com a metge. No et rendeixis amb sens, has de sobreviure. Ho he perdut tot a canvi de tirar endavant la teva operació, però val la pena. Tot això ho he fet per retornar-te la vida, has de sobreviure. Suposo que almenys deu saber com et dius. El teu nom és Anna Lieber, oi que sí? Que consti que jo l'he visat, Encara és massa aviat. No s'hi pot fer res, doctor. Tinc en compte que van assassinar els seus pares i ho va veure. No presenta ferives externes, però pateix un estat d'amnèsia com a conseqüència de la por experimentat. Sincerament, li demanaria que s'abstingués d'interrogar-la, de moment. Es tracta d'un cas molt complicat. No sé si ho entén. La víctima era un alt càrrec de l'Alemanya de l'Est. Si no ens afanyem a resoldre'l, els de la BKA vindran a ficar nas. Sempre fan el mateix. Apareixen més tard i s'emporten els nostres mèrits. No tenim temps per perdre. Ah, a veure què em pensa d'això. I si deixem que vegi el seu germà? Així se sentirà alleujada i potser recuperarà la memòria. Em sap greu, però no puc estar d'acord amb una idea tan poc assenyada d'un inexpert. A més, dubto molt que el doctor Tenma ho aprovés. En Tenma? És el metge que està al càrrec del seu germà. Vaja, què se suposa que has de fer, doncs? Ei, doctor Tenma, qui fa aquí qui em va de Caram, sembla força cansat. Vaig molt atrafegat amb les operacions d'urgències. Des que el van destituir com a cap de neurocirurgia, l'estan explotant de mala manera. No, no, de cap manera. De fet, em sento alleujat. Au, va, ho diu de debò? Dispensi'm, me n'he d'anar. Em demanen urgències. Se'l veu molt cansat. Valdria més que descansés. No treballi tant o ens sortirà mal parat. Fixis en això, director. Miri quina quantitat de regals i cartes de suport. A l'habitació de la seva germana també hi ha una pila d'obsequis. Els mitjans han difós amb una bona dosi de motivitat, la notícia de la mort dels seus pares i com els dos germans s'han quedat sols. I aquest és el resultat. Però des del punt de vista de l'hospital només fan nosa. Ni tan sols poden pagar les despeses mèdiques. No s'amoïni per això. És una història prou emotiva, no li sembla? Què? Vull dir que l'hospital s'ha convertit en el centre d'atenció i això fa que aquests nens tinguin el seu valor. No ho entén, doctor? és uh, clar. I què me'n diuen això Podríem fer una foto dels dos germans i fer-lo arribar als mitjans de comunicació, què els sembla? És una cosa que els mitjans ens han demanat repetidament, director. Doncs endavant. Vull una foto dels dos germans desconsolats mirant de tirar endavant amb coratge sota la càlida mirada de les nostres infermeres. Perdoni, però el metge responsable d'aquest cas diu que és massa aviat perquè els dos germans es retrobin. De qui es tracta? Del doctor Tenme. Retireu-lo. Dispensi. Aquell home no es mereix ocupar un lloc que els situaran al el focus d'atenció. Feu que el doctor Tenme es retiri del cas. Ah, entesos. És un factuó regal dels ciutadans. Us venen de gust uns carmels? N'agafaré uns quants. Què, eh, senyora Hankel? Com es troba? És molt amable, doctor. Gràcies a vostè em trobo molt millor. Aviat li podrem treure els punts i, per tant, li podrem donar l'alta. Vol dir que podré tornar a casa? Sí, ben aviat, però m'haurà de fer cas i fer molt de repòs, d'acord? I tant que sí, doctor. Administri-li regularment anticonvulsius i antipertensius a la senyora Hankey. Ah! Reacciona! Ah. Però què estan fent? Doctor Temma... L'hem portat a veure el seu germà i llavors s'ha posat així esclar i ha perdut el coneixement. Per què han deixat que es veiessin? Doctor Temma? Portin-la a la seva habitació. Sí, doctor. Doctor Boyer, es pot saber què pretén fer amb aquesta càmera? Doncs miri, havia pensat difondre l'emotiu retrobament dels dos germans als mitjans de comunicació. I es pot saber qui li ha donat permís per fer-ho? Jo sóc el metge responsable del noi. Vostè ja no porta aquest pacient. Què? A partir d'avui jo me'n faig càrrec i he decidit que els dos germans es poden veure. No hi ha res a dir. No sóc que ho no sóc li i convertir aquests nens en una atracció. Són ordres del director. Pel seu bé, és millor que no continuï desobeint les seves ordres. Jo vaig salvar la vida d'aquest nen. Tinc que el deure de vetllar per ell fins que es recuperi del tot. Doncs miri la seva reacció. Tan bon punt ha vist la seva germana, allargat la mà i ha començat a plorar ha recuperat la consciència i reacciona amb tota normalitat. Això vol dir que l'operació va ser tot un èxit. El felicito, però la seva feina s'ha acabat. fa el favor de tornar immediatament al seu lloc. Ah. Mala Itzea! Per què m'han pres? Amica, les ordres del director. Eh? I a mi les ordres de la que... l'un com l'altre són uns miserables que l'únic que volen és èxit i diners. Meloita! Ja, ja, ja no he comès cap error, ja no he comès! L'habitació? Eh? Perdona, doctor, té una reunió fins tant tard? Sóc jo, que ja dorms. Puc passar? Voldria més que es morís aquell desgraciat... Episodio 3. Asesinato.